Ascultători. Vă spunem Virginea Paraschiv și Mihai Ganea, realizatorii al emisiunii Inflexiuni Spirituale. În ediția din această seară vă prezentăm un interviu de excepție cu Arhimandridul Dr. Emanuel Rus de la Mănăstirea Bixad din Țara Oașului. Starețul Mănăstirii pledează cu fervoare pentru păstrarea identității românești a confraților noștri oriunde ar fi pe fața pământului. Veniți acasă, răsună patetic lait motivul discursului sau monahal. Iar din arealul Maramureșului să răscune ircouri zvodite din cimitirul vesel în varianta componistică a lui David Shaw, interpretată de corul teologic de la Sibiu. Așadar, în simbioză sperăm o voce din țara Oasului și vocile din Cimitirul Vesel. să ascultăm! O zi sfântă și binecuvântată la Mănăstirea Bixat țara Oasului, Interlocutorul nostru este Părintele stareț Arhimandritul Emanuel Rus. La această Sfântă Mănăstire mi-aduc aminte că am fost în urmă cu mulți ani și am regretat vremurile care au pus-o în umbră și în neuitare și... Uh, mă bucur că o găsesc vioaie sfântă și în activitate. Cum s-a întâmplat această minune, Părinte Stareț? Deci, în primul rând, eu pot să numesc Mănăstirea Bixad Mănăstire Martir. Pentru că a trecut prin foarte mari greutăți. Deci ea este una din cele mai vechi mănăstiri, așa cum vorbeam și cu părintele Isidor dimineață, pentru că Pahomie, care a ajuns tare și episcop la mănăstirea Perii din Maramureșul istoric, dar de peste Tisa, dincolo, unde avem 37 de sate românești, era mănăstire Stavro prighie sub ascultarea Patriarhului din Constantinopol, el era episcop pe Maramureș, satul mare o parte din sălași, chiar Bihor și bistrița și o parte din Cluj. Toate bisericile vechi poartă hramul acesta de Sfința Arhanghelmei și Gavril. Într-un hrisou foarte vechi, care se găsesc la Ujgorod și la muncaci, spune că Pahumii a plecat din țara dintr-un câmp liber, nu putea să pară. De ce de când mai de aici? Altă mănăstire n-a mai fost în țara Oastrui, nici nu este. Sunt acum acele noi, dar de vechimea care este mănăstirea vexat nu este. La 1703 arde prima biserică care era de lemn. La 1705, bătrânul episcop de Maramuri și a venit și a stat aici 10 ani și a rezidit biserica cealaltă, tot de lemn, iar ea a fost demontată mult mai târziu și s-a zidit biserica care este astăzi, care a fost terminată la 1771. La 1773, fiind problema cu uniația aici în Transilvania, a fost luată cu forța de Episcopia muncaciului și aici a fost mănăstire greco catolică până în 1918, dar nu români. După aceea a rămas pustie până în 1927, toamna, uh, Episcopul de la și cu Episcopul de la Cluj, Iuliu Hosu, s-au dat în judecată, nu știu a cui patrimoniu. Și a câștigat cel de la... Muncaci, Dar neputând să mai vină ei aici, pentru că s-a făcut să unirea și în 18 plecasă peste graniță dincolo, a dus călugări de pe la Nicula, de la Moisei, care au populat-o cu foarte pu puțini și așa, mult mai târziu a devenit destul de puternic, a avut și o tipografie, iar în 48 ea a fost închisă. Fiind închisă, prima dată s-a dat pământul la primul toți, cum se spunea atunci, la Seini, iar clădirile au fost date minerilor din Baia Mar de la Petre Gheorghe, așa ei se spunea atunci, a fenixul de mai târziu care nu mai există. Iar în 57 cineva a spus, măi, dar aici se făcea dansuri, muzică, că era un fel, iertați-mă, de un fel de casă de asta, de randevu a minerilor aici, a măgări. Și cineva, chiar politrug asta, comunism, bă, nu-i bine ce se întâmplă acolo, aia a fost mănăstiri și nu este bine să fie așa, și în felul acesta a devenit preventor de copii deci tata și mama era bolnavi TBC, iar copiii erau sănătoși, și atunci erau aduși de acasă aici, din clasa a a în -a, și după aceea, când ajungeau în TAPATRA băieții erau aduși la Halmeu și la mai e o localitate mare acolo era un palat din ăsta boieresc, curizumare Mare iar fetele la apa, tot așa un castel din ăsta unguresc, este adevărat că ungurii au avut aici în zona asta castele pământuri întinse și așa mai departe înainte de revoluție în 80 un om de aici din sat și cu cei de la cultură de la satul mare au reușit de au băgat un rândul monumentelor istorice, dar era aproape urnită, eu am fost în 86